Вільям Сомерсет Маєм щось людське. Здається, я завжди потрапляв до Італії лише у мертвий сезон. У серпні та вересні, хіба що зупиняючись проїздом на два дні, щоб ще раз поглянути на милі мені по старій пам'яті місця чи картини. У цю пору року дуже спекотно, і жителі вічного міста весь день тиняються туди-сюди по корсо. Кав'ярня «Національ». Повно відвідувачів годинами сидять за столиками перед склянкою води і порожньою кавовою чашкою. У сихстинській капелі бачиш білобрисих, опалених сонцем німців у шортах і сорочках з відкритим коміром, які пройшли по запелюжених дорогах Італії із рюкзаком. Або в соборі Святого Петра – купку втомлених, але старомодних паломників, які прибули з якихось далеких країн. Вони перебувають під опікою священнослужителя і розмовляють незрозумілими мовами. В готелі Плаза на той час прохолодно і відпочинково. Холи темні, тихі та просторі. У вітанні в годину вечірнього чаю тільки і сидить молодий хизуючий офіцер та жінка із прекрасними очима. П'ють холодний лимонад і тихо розмовляють із чистою італійською, Невтомною жвавістю. Підіймаєшся до себе в номер, читаєш, пишеш листи, за дві години знову спускаєшся до вітальні, а вони все ще розмовляють. Перед обідом дехто заглядає в бар, але врешту часу він порожній. І бармен на дозвілі розповідає про свою матінку у Швейцарії та про свої пригоди у Нью-Йорку. Ви з ним розмірковуєте про життя про кохання, про те, як подорожчали спиртні напої. І ось і цього разу готель виявився мало не в моєму повному розпорядженні. Проводячи мене в номер, службовець сказав, ніби все переповнено. Але коли я, прийнявши ванну і переодягнувшись, відправився вниз, ліфтар, давній знайомий, повідомив, що постояльців зараз всього десять. Втомлений після довгої поїздки у спекотній Італії, я вирішив мирно пообідати в готелі і лягти раніше. Коли я увійшов до просторого, яскраво освітленого ресторану, було вже пізно. Але зайняті виявилися лише три чи чотири столики. Я задоволено озирнувся. Дуже приємно, коли ти один у величезному і проте не зовсім чужому місці, у великому, майже безлюдному готелі. Почуваєшся чудово і вільно. Крильця моєї душі радісно затремтіли. Я затримався хвилин на десять біля стійки і випив мартіні. Замовив пляшку гарного червоного вина. Ноги гули від втоми. Але вся моя істота з радістю зустріла їжу і напої. І мені стало напрочуд безтурботно і легко. Я з'їв суп і рибу і вдався до приємних думок. На думку прийшли уривки діалогу, і уява почала весело грати дієвими особами роману, над яким я на той час працював. Я спробував на смак одну фразу, вона була кращою за вино. Я задумався про те, як важко описати зовнішність людини, щоб читач побачив її такою самою, якою бачу її і я. Для мене це чи не найважливіше». Що, по суті, дає читачеві, якщо описуєш обличчя, риси за рисою? По-моєму, нічого. І однак інші автори вибирають якусь особливість, скажімо, криву усмішку чи бігаючі очі, і підкреслюють її. Це, звичайно, діє на читача, але не вирішує завдання, а скоріше заплутує. Я озернувся на всі сторони і замислився – як можна описати відвідувачів за іншим столиком Якийсь чоловік сидів на одинці навпроти мене І щоб попрактикуватись, я запитав себе Як накидати його портрет Він високий, худорлявий і, як то кажуть, довготелесий На ньому смокінг та накрохмалена сорочка Обличчя довге, бляклі очі Волосся досить світле і хвилясте Але вже рідше є Відступає скронь, від чого чоло придбало деяке благородство Риси нічим не примітні, рот і ніс звичайнісінькі Обличчя голене, шкіра від природи бліда, але зараз скрита за смагою Судячи з вигляду, людина інтелігентна, але, мабуть, пересічна Схоже, якийсь адвокат чи університетський викладач, аматор гри у гольф Швидше за все він має непоганий смак він начитаний і, напевно, був дуже приємним гостем на світському сніданку у Челсі. Але як, чорт забирай, описати його в кількох рядках, щоб вийшов живий і цікавий, вірний портрет? Не знаю, хоч убийте. Можливо, краще відкинути все і наголосити на головному враження якоїсь стомленої гідності? Я задумливо розглядав цю людину, і раптом він Подався вперед і манірно, але чемно кивнув мені. У мене дурна звичка червоніта, коли мене застали зненацька. І тут я відчув, як спалахнули щоки. Я навіть злякався. Навіщо було дивитися на нього кілька хвилин? Неначе це не людина, а манекен. Мабуть, він вважав мене запеклим нахабою. Дуже зніяковілий, я кивнув і відвів очі. На щастя... Цієї хвилини офіціант подав мені мою страву. Наскільки я пам'ятаю, я ніколи раніше не бачив того чоловіка. Можливо, він уклонився мені у відповідь на мій наполегливий погляд, вирішивши, що ми колись зустрічались а може, я й справді колись з ним стикався і начесто про це забув. У мене погана пам'ять на обличчя, а тут у мене є виправдання людей на нього схожих безліч. У погожу неділю на майданчиках для гольфу навколо Лондона бачиш десятки його двійників. Він закінчив з обідом раніше за мене, підвівся, але проходячи повз мій столик, зупинився і простягнув руку. «Добрий день», – сказав він. «Я не відразу опознав, коли увійшли. Я не хотів бути неввічливим». Голос у нього був приємний, інтонації чисто оксфордські – які старано наслідують багато хто, хто в Оксфорді і не вчився. Він явно знав мене, і так само явно не підозрював, що я його не впізнав. Я встав, і оскільки він був набагато вищим, він подивився на мене зверху вниз. У ньому відчувалася якась млявість. Він трохи сутулився, від цього ще посилювалось враження, ніби вигляд у нього трохи винен. Тримався він ніби трохи зарозуміло, і в той же час – трохи соромязливо. А чи не вип'яти зі мною по обіді чашку кави, запропонував він. Я зовсім один. Дякую і із задоволенням. Він відійшов, а я все ще не розумів, хто він такий і де я його зустрічав. Я помітив одну дивність. Поки ми обмінювались цими кількома словами, потискуючи один одному руки, і коли він кивнув мені, відходячи, Жодного разу на його обличчі не майнула хоча б тінь посмішки. Побачивши його ближче, я помітив, що по-своєму він непоганий собою. Правильні риси, гарні сірі очі, струнка постать. Але все це, як на мене, було нецікаво. Якась пані сказала б, що він виглядає романтично. Він нагадував якогось лицаря із книг Берн Джонса, і непомітно було, що він страждав на хронічний коліт, як ці нещасні худі герої. Уявляєш, що людина такої зовнішності буде дивовижною в екзотичному костюмі. А коли побачиш її в маскараді, виявляється, вона безглузда. Незабаром я закінчив обід і вийшов у вітальню. Він сидів у глибокому кріслі і, побачивши мене, покликав офіціанта. Я сів. Підійшов офіціант – і він замовив каву та лікар. Італійською він говорив відмінно. Я ламав голову, і як з'ясувати, хто він такий, не образивши його. Людям завжди прикро, якщо їх не впізнаєш. Вони дуже значні у власних очах, і їх неприємно вражає відкриття, що для інших вони означають дуже мало. По італійській мові я впізнав цю людину. Я згадав, хто він, і водночас згадав, що не люблю його. Звали його Хемфрі Керазерс. Він служив у Міністерстві закордонних справ, обіймав досить важливу посаду. Очолював якийсь департамент. Побував як аташе при кількох посольствах. І, мабуть, і у Римі опинився тому, що досконало володів італійською мовою. Нерозумно, як я відразу не зрозумів, що він пов'язаний – саме з дипломатією. Усі прикмети його професії впадали у очі. Його відрізняла гордовита пишність, тонко розрахована на те, щоб виводити з себе широку публіку. І відчувалась дипломатика. Він той, хто усвідомлює, що він не друг простому смертному. І в той же час у ньому була якась сором'язливість, викликана незатишною усвідомленістю, що прості смертні, мабуть, не цілком це розуміють. Я знав Керазиса багато років, але зустрічав лише зрідка за сніданком у когось у гостях, де хіба що з ним вітався, та в опері, де він мені холодно кивав. Вважалося, що він розумний, безперечно, він був людиною освіченою. Він міг поговорити про все, про що говорили непростимо, що я його не згадав. Адже останнім часом він набув чималої популярності як письменник. Його розповіді з'явилися спочатку в якомусь журналі, з тих, який часом надумає видавати інший, доброзичливець, який має намір запропонувати розумному читачеві щось варте уваги, які випаровуються, коли власник втратить на них стільки грошей, скільки готовий був витратити. І, з'являючись на цих скромних, витончено на друкованих сторінках, оповідання його привертали увагу рівно стільки, скільки дозволяв нікчемний тираж. Потім вони вийшли окремою книгою і справили сенсацію. Рідко я читав такі похвали в чотижневій газеті. Майже всі приділяли книзі цілу колонку. А літературний додаток до «Таймс» помістив віду про неї над купою рецензій на рядові романи. Але особливо поруч із спогадами поважного державного діяча. Критики вітали Хемзі Керазеса як нову зірку на літературному небосхилі. Вони звеличували його оригінальність, його вишуканість, його тонку іронію та проникливість. Звеличували його стиль, почуття краси та настрій його оповідань. Нарешті з'явився письменник, який підняв розповіді на висоти давно втрачені, в англомовних країнах. Ось література, якою має право пишатися англієць, гідна стати на рівні із найкращими зразками цього жанру. Через три роки вийшла друга книга «Хемзі Керазеса». І критики із задоволенням відзначили, що він не поспішав. Це вам не вульгарний писака, який торгує своїм обдаруванням. Похвали, якими зустріли цю книгу – Виявились дещо прохолоднішими за ті, які дарували першому тому, критики встигли зібратись з думками, проте прийняли її досить захоплено. Такими відгуками щасливий був би будь-який звичайний автор, пером заробляючи собі на хліб, і, безсумнівно, Керазерс зайняв у літературному світі місце. Найбільше схвалення заслужила розповідь під назвою Пензлик для гоління. І кращі критики підкреслювали, як прекрасний автор лише на трьох-чотирьох сторінках розкрив трагедію душі перукарського підмайстра. Але й найвідоміша і найдовша його розповідь називалася Субота і неділя. Вона дала назву всій першій книзі Керазерса йшлося про пригоди компанії, яка суботнім днем вирушила з Педінгтонського вокзалу погостювати у друзів, і в понеділок зранку поверталися до Лондона. Описувалось це дуже делікатно, навіть важко було зрозуміти, що ж власне відбувається. Якийсь молодий чоловік, секретар якогось міністра, зовсім уже готовий був зробити пропозицію дочці якогось баронета, але не зробив. Двоє чи троє інших учасників поїздки пустилися в плоскодонній ялиці річкою. Всі дуже багато розмовляли. Суцільно натяками, але кожен обривав фразу на півслові, і лише по крапках і тере можна було здогадатись, що ж вони хотіли сказати. Було безліч описів квітів у саду та відчутне зображення темзи під дощем. Оповідання велося від імені німкені гувернанки, і всі одностойно заявляли, що Керазерс із чарівним гумором передав її погляд на те, що відбувається». Я прочитав обидві книги Хемзі Керазерса. Гадаю, письменнику потрібно знати, що пишуть його сучасники. Я завжди радий чомусь навчитись і сподівався відкрити в цих книгах щось корисне для себе. На мене чекало розчарування. Я люблю оповідання, які мають початок, середину і кінець. Мені неодмінно потрібна сіль і якийсь сенс. Настрій – це чудово, але один лише настрій – це рамка без картини, вона ще нічого не означає. Втім, можливо, я не помічав достоїнств Керазерса від того, що мені самому чогось бракувало. І, можливо, дві найгучніші його розповіді я писав без захоплення, тому що це зачепило моє самолюбство. Адже я чудово розумів, Хемрі Керазерс вважає мене поганим письменником. Я впевнений, він не прочитав жодного мого рядка». «Я популярний, і цього досить, щоб він вирішив, що я не вартий його уваги». На якийсь час навколо нього щенився такий шум, що здавалося, що він і сам стане жертвою огидної популярності. Але, як незабаром з'ясувалося, його вишукана творчість недоступна широкому загалу. Дуже важко визначити, наскільки численна інтелігенція. Зате зовсім не складно визначити, чи багато хто з середовища інтелігенції згоден викладати гроші, щоб підтримати своє улюблене мистецтво. Вистави надто витончені, щоб привабити відвідувачів комерційного театру. Можуть розраховувати на 10 тисяч глядачів. А книги, які вимагають від читача більш розуміння, ніж очікуються від пересічної публіки, знаходять збут у кількості 1200 екземплярів. Бо інтелігенція, якою б вона не була чутлива до краси, воліє ходити в театр за контрамаркою, а книги брати в бібліотеці. Я впевнений, що Керазерса це не засмутило. Він був людиною мистецтва і до того ж служив у Міністерстві закордонних справ. Як письменник він отримав собі ім'я. Успіх його не приваблював. А якби його книга була поганим товаром, це, мабуть, пошкодило б його кар'єрі. Я губився у здогадах, заради чого йому заманулося пити зі мною каву. Щоправда, він тут один, але, мабуть, аж ніяк не нудьгував би наодинці зі, зі своїми думками, і, мабуть, не сподівався почути від мене хоч щось йому цікаве, а тим часом явно, що намагався бути люб'язним. Він нагадав мені, де ми востаннє зустрічались, і ми поговорили трохи про спільних лондонських знайомих. Він запитав, як я потрапив до Риму у цю пору року. І я пояснив. Він повідомив, що потрапив сьогодні до Риму тільки сьогодні вранці. Розмова не дуже в'язалась, і я вирішив підвестись і розпрощатись. Як тільки дозволить пристойність. Але дивно, невдовзі не знаю, чого, відчув, що він оловив цей мій намір і відчайдушно намагається мене втримати. Я здивувався. Став уважнішим. Помітив, що коли я замовкаю, він знаходить новий предмет для розмови. намагається хоч чимось мене зацікавити, або я не пішов. Просто зі шкіри лізе, щоби бути мені приємним. Але ж не страждає він від самотності при його дипломатичних зв'язках. Вже, напевно, у нього повно знайомств. Знайшов би собі, з ким провести цей вечір. «Справді, дивно, чому він не обідає у посольстві? Навіть зараз, влітку, там уже, напевно, є хтось знайомий». І ще я помітив, що він ні разу не посміхнувся. Він говорив надто різко, нетерпляче, ніби боявся навіть швидкоплинного мовчання. І звуком власного голосу намагався заглушити якусь болісну думку. «Все це було дивно. І хоча я не любив його», Ніщо не ставив його товариство, і мене воно навіть і дратувало. Мені, мимоволі, стало цікаво. Я глянув на нього допитливо. Чи то мені здалося, чи то й справді в його бляклих очах є щось зацікавлено, ніби у побитого собаки. І в безпристрасних рисах наперекір звичній витримці прозирає натяг на гримасу душевного страждання. Я нічого не розумів. У мозку промайнуло з десяток безглуздих здогадів. Не те, щоб я йому співчував, але насторожився, як старий бойовий кінь при звуках труби. Це допомогло мені долати в тому. Тепер я був на поготові. Моя увага напружила свої чуйні щупальця. Я раптом почав помічати найменші зміни в його обличчі, найменший рух. Я відкинув думку, що він написав п'єсу і хоче почути мою думку. Таких от витончених естетів чомусь невідворотно тягне блиск рампи, і вони не проти отримати підказку професіонала, чию спокусу ніби зневажають. Але ні, тут щось інше. У Римі самотній людині із вишуканими смаками легко потрапити в біду, і я вже питав себе, чи не вплутався Керазерс у якусь історію, коли за допомогою не можна звертатись до посольства. Я і раніше помічав, що ідеалісти часом бувають необачними у плотських розвагах. Іноді вони шукають кохання в таких місцях, куди неодноразово заглядає поліція. Я придушив прихований смішок. Боги і ті сміються. Коли самовдоволений педант потрапляє у двозначне становище. І раптом Керазер спромовив слова, які мене вразили. «Я страшенно нещасний». Промимрив він. Він сказав це без жодного переходу, і явно щиро. Голос його перервався якимось схлипом. Чи не ридання? Я не можу передати, як приголомшили мене його слова. Почуття було таке, наче ішов вулицею, повернув за ріг, і порив зустрічного вітру, перехопив подих і ледве не збив з ніг. Досконала несподіванка. Зрештою, знайомство у нас було шапкове, ми не друзі, він мені дуже мало приємний, я дуже мало приємний йому, я завжди вважав, що в ньому замало людського. Незбагнено, щоб чоловік такий стриманий, чудово вихований, звичний до рамок світської пристойності, ні з того, ні з цього зробив таке визнання сторонньому. Я за природою людина замкнута. Хоч би, як я страждав, я посоромлюся відкрити комусь свій біль. Мене пересмикнуло, його слабкість мене обдурила. На хвилину у мене закипіла лють, Як він наважився звалити на мене свої душевні муки? Я мало не кричав. «Та яка мені справа, чорт забирай?» Але замовчав. Керазис сидів, згорбившись у глибокому кріслі. Шляхетні риси, що нагадують мармурову статую одного із державних діячів вікторіанської доби, спотворились. Обличчя обм'якло. «Здавалося, він зараз заплаче», – я вагався. «Я розгубився. Коли він сказав це, кров кинулась мені в обличчя, а тепер я відчував, що блідий. Він був жалюгідний. «Від душі співчуваю», – сказав я. Я вам розповім, ви дозволите? Розкажіть. Благословеність цієї хвилини була недоречною. Керазису, я думаю, ішов п'ятий десяток. Він був добре збудований, на світ лад навіть міцний, з упевненою поставою. А зараз здавався, на 20 років старшим і ніби всох. Мені згадалися вбиті солдати, яких я бачив під час війни. І смерть робила їх дивно маленькими. Я знековів, відвів очі, але відчув, що він шукає мого погляду, і знову глянув на нього. А ви знайомі з Бетті Олтон Бернс? запитав він. Зустрічав її в Лондоні багато років тому, але вже давно не бачив. Вона, здається, тепер живе на Родосі, і я зараз звідти». Я гостював у неї. «Он як?» Він замовк. «Боюся, вам здається дикістю, що я ось так з вами говорю. Тільки в мене більше немає сил. Треба комусь все розповісти, бо я з божеволію». Раніше він замовив із кавою, подвійну порцію кон'яку. А зараз гукнув офіціанта і замовив ще. У вітальні ми були самі. На столику між нами горіла невеличка лампа під абажуром. Говорив він напівголосно, адже ж будь-якої хвилини міг хтось увійти. Як не дивно, тут було досить затишно. Не зможу повторити точну розповідь Керазиса. Неможливо було б запам'ятати все слово в слово. Мені зручніше переказати це по-своєму. Іноді він не міг змусити себе сказати щось прямо. І мені доводилося вигадувати, що він має на увазі. Іноді він чогось не розумів. І, схоже, я в цьому розумівся краще. Беті Олден Бернс обдарована тонким почуттям гумору. Керазерс вже зовсім його позбавлений. Я вловив багато такого, що від нього вислизнуло. Беті я часто зустрічав, але знав більше і щоток. Свого часу вона привертала загальну увагу у тісному лондонському світі. І я багато чув про неї ще до того, як побачив. Я зустрів її вперше на балу у Портленд Плейс, невдовзі після війни. Тоді вона була на вершині слави. Яку іллюстровану газету не розкриєш, неодмінно побачиш її портрет. Навколо тільки й розмови, що про її навіжені витівки. Їй було тоді 24 роки. Її мати померла, батько-герцог Сент-Ерт уже старий і не надто багатий. Більше часу проводив у своєму Корноульському замку. А Бетті жила у Лондоні у тітки, що була вдовою. Коли розпочалась війна, вона вирушила до Франції. Їй тільки минуло 18. Вона була сестрою милосердя у шпиталі при військовій базі. Потім навчилась водити машину. Вона грала у трупі, яку послали до військових частин для розваги солдат. В Англії вона брала участь у живих картинах та благодійних вечорах та у всяких благодійних базарах. Продавала пропорційно пікаділі. Кожна її витівка щиро рекламувалась, і в кожній новій ролі її незліченно фотографували. Гадаю, вона тоді примудрялася добряче проводити час – але коли війна скінчилася, Бетті розгулялась відчайдушно. Тоді всі трохи втратили голову. Молодь, звільняючись від гніву, що тиснула на неї довгих п'ять років, пускалась у найбезрозсудніші витівки. І неодмінною їхньою учасницею була Бетті. Іноді з різних причин повідомлення про такі забави потрапляли в газети і в заголовках незмінно красувалося її ім'я. На той час почали процвітати нічні клуби. Беті там була щоночі. Її життя сповнено було гарячкових веселощів. Тільки найбанальніша фраза тут і підходить, бо це була сама банальність. Британська публіка дивною примхою загорілася до Беті ніжними почуттями і в будь-якому куточку на британських островах її називали просто «Леді Беті». Жінки юрмилися навколо неї, побачивши її на чиємусь весіллі. На театральних прем'єрах гальорка аплодувала їй, немов знаменитій актрисі. Молоді дівчата переймали її манеру зачісуватись. Фабриканти мила та косметики платили їй за право помістити її фотографію на своїх товарах. На дні того думи ті, хто пам'ятав колишні порядки та шкодував про них, зрозуміло ж її засуджували. Вони знущалися з того, що вона завжди на очах, казали, що вона схиблена на саморекламі, говорили, що вона розбещена особа, що вона надто багато п'є, що вона надто багато палить. Зізнаюся, все, що я про неї чу, немало для неї ніякої користі. Я невисокої думки про жінок, які, здається, вважають війну зручною нагодою розважатись і показати себе». Мені набридли газети з фотографіями світських осіб, які гуляють в канах або грають у гольф у Сент-Ендрюсі. Я завжди вважав золоту молодь безмірно стомлюючою. По сторонньому спостерігачаві веселе життя здається нудним і дурним. Але ж я не нерозумний мораліст, який буде судити його суворо. Сердитись на молодь за ці веселощі так само безглуздо, як на щенят які носяться безглуздо туди-сюди, борсуються в купі або ловлять власний хвіст. Краще спокійно стерпіти, якщо вони розриють клумбу в саду або розіб'ють якусь порцелянову штучку. Декого з них утоплять, тому що вони виявляються хорошими не за всіма статтями. А зрешти виростуть добропорядні собаки. Бушують вони просто по молодості від надлишку життєвих сил. Бетті відрізнялася якраз надлишком життєвих сил. Жага життя горіла в ній слипуче і яскравим вогнем. Мені, мабуть, не забути, як я побачив її вперше на балу. Вона була подібна до Мадонни. Вона самовіддано віддалася танцю. Не можна було не сміятися, на неї дивлячись. Так вона насолоджувалась собою, музикою і рухами свого молодого тіла. Каштанове волосся злегка розтріпалось від різких рухів, а очі – сині-сині, молочно-біла шкіра і рум'янець, як пелюстки-троянд. Вона була красуня, але в неї не було холодності визначних красунь. Вона що хвилини сміялась, а якщо не сміялась, так усміхалась, і в очах іскрилась радість життя. Вона була ніби служниця із молочної ферми богів, у ній відчувалося здоров'я і сила простолюду. І проте в ній вгадувалась справжня леді. Не знаю, як вірніше передати тодішні мої відчуття, що хоч трималась вона просто, невигадливо, проте не забувала про своє становище у суспільстві. Мені здавалося, якщо знадобиться, вона здобуде всю свою гідність і стане справді величною. Вона була мила з усіма і з кожним, Мабуть, тому, що не дуже про це пота Потай гадала, всі довкола нікчемні. Мені стало зрозуміло, чому її обожнюють фабричні дівчата в іст -Енді. І чому сотням тисяч людей, які бачили її лише на фотографіях, вона, здається, задушевною подругою. Нас познайомили, і кілька хвилин вона зі мною поговорила. Надзвичайно втішно було те, що вона слухає з інтересом. Розумієш, що навряд чи вона така рада з тобою познайомитись, як це здається. І не так її захоплює кожне твоє слово, і все ж це підкоряло. Вона вміла з легкістю долати незручність першого знайомства. Не пройде й п'яти хвилин, а вже здається, ніби знаєш її все життя. Хтось перехопив її у мене і захопив у танці. І вона віддалася в руки партнера з тим же радісним нетерпінням, яке виявлялося в неї на обличчі, коли вона сиділа поряд і говорила зі мною. Через два тижні ми зустрілися в гостях, і я з подивом переконався, що вона точно пам'ятає, про що ми говорили. В ті 10 хвилин серед шуму і танців вона мала всі переваги світської молодої жінки. Я розповів про цей випадок Керазесу. «Так, вона не дурна», – зауважив він. «Мало хто знає, яка вона розумна. Вона писала дуже добрі вірші. Вона завжди весела, завжди безтурботна. От люди й думають, ніби в неї вітер у голові. Та нічого подібного. Вона розумна, як чорт. Важко зрозуміти, звідки вона взялася на цей час, але вона дуже багато читала. Чи хтось знає її з цього боку так, як знаю я?» Щонеділі ми з нею часто гуляли за містом, а в Лондоні їздили в Річмон парк і теж гуляли і розмовляли. Вона любила квіти, траву і дерева, цікавилась всім світом, дуже багато знала і дуже розсудливо міркувала. Говорити могла про що завгодно. Іноді серед ми гуляли, а потім зустрічалися в нічному клубі. Їй вистачало випити келих другий шампанського, і вона вже в ударі. Вона душа компанії, навколо неї киплять розваги. А я мимоволі думаю, як же всі би вони здивувалися, якби знали, які серйозні розмови ми з нею вели кілька годин тому. Вражаючий контраст. Начебто в ній жили дві зовсім різні жінки. Керазер сказав усе це без посмішки. Він говорив сумно, так ніби йшлося про когось, кого вирвала з дружнього кола невчасна смерть. Він глибоко зітхнув. Я був без пам'яті в неї закоханий. Шість разів просив її стати моєю дружиною. Розумію, звичайно, що сподіватися нічого, адже ж я був лише дрібним чиновником у Міністерстві закордонних справ. Але не міг з собою впоратись. Вона мені відмовляла, але при цьому завжди була дуже мила». І це нітрохи трохи не заважало нашій дружбі. Розумієте, вона дуже добре ставилась до мене. Я давав їй щось, що вона не знаходила в інших. Я завжди думав, що до мене вона прив'язана, як ні до кого іншого. Я втрачав глузд від неї. «Гадаю, ви не єдині», – сказав я, бо треба було щось сказати. Ще б пак, вона отримувала десятки любовних листів від незнайомих людей. Її писали фермери з Африки, рудокопи, поліцейські з Канади. Хто тільки не пропонував їй руку та серце. Вона могла вибрати в чоловіка, кого заманеться. З навіть члена королівської родини. Так, але вона сказала, що таке життя не для неї. А потім вийшла за Джимі Велдон Бернса. Здається, всіх це здивувало. А ви його знали? Ніби ні, може й зустрічав, але він мені не запам'ятався. Він нікому не міг запам'ятатись. Найдосконаліше й нікчема. Його батько був великий промисловець десь на півночі. Під час війни нажив купу грошей і набув титулу баронета. На мою думку, він навіть говорити правильно не вмів. Джиммі вчився зі мною в Ітоні. Рідні дуже намагалися зробити з нього джентльмена. І після війни він постійно обертався у лондонському світлі. Завжди був готовий влаштувати розкішний прийом, ніхто не звертав на нього уваги, а він лише платив за рахунком. Відчайдушно нудний, дуже нудний тип, та який, знаєте, манірний, до нудоти вічливий. З ним завжди було ніяково. Відчувалося, що він боїться зробити якийсь промах. Костюм носив так. Ніби щойно вдягнув, і він йому трохи тисне. Коли Каразер з одного ранку, нічого не підозрюючи, розкрив «Таймс» і, переглядаючи світські новини, натрапив на повідомлення про заручене Елізабет, єдиної дочки герцога Сен-Ерта, з женством старшим сином сера Джона Олтера Бернса, баронета. Він зателефонував Беті і запитав, чи це правда? Звісно, відповіла та. Вражений Керазерс не знаходив слів, а Беті продовжувала. «Він приведе до нас сьогодні снідати своїх рідних? Познайомиться із татом?» «Смію сказати, має бути суворе випробування». «Можете запросити мене де інде сьогодні і підкріпити мої сили коктейлям? Хочете?» «О котрій годині?» – запитав Керазерс. «Через годину». «Гаразд, зустрінемось там». Він уже чекав, коли увійшла Беті. Увійшла такою легкою, пружньою ходою, ніби ногам їй не терпілося помчати в танеці. Вона посміхалась, очі її сяяли. Її переповнювала радість від того, що вона живе. І жити в цьому світі чудово. Щойно вона увійшла і її впізнали. Довкола перешіптувались. Керазерсу здалося, ніби вона внесла в незворушну, але дещо переважну пишність світальні. Сонячне світло і аромат квітів Він навіть не привітався, а одразу випалив Беті, ви цього не зробите, це просто неможливо Чому? Він жахливий Не думаю, на мою думку він досить милий Підійшов офіціант та вислухав замовлення Беті дивилась на Керазерса Прекрасні сині очі її вміли дивитись відразу і так весело, і так ласкаво. Він – найвульгарніший вискочка, Бетті. Не кажіть, дурниць, Хемрі, він ані трохи не гірший за інших. На мою думку, він лише трохи зануда. Він просто дуже тупий. Ні, він просто тихий, не впевнена, що мені потрібен надто блискучий чоловік. На мою думку, він буде для мене чудовим тлом. Він дуже непоганий собою і мило тримається. О, Господи! Бетті! Не клейте дурня, Хемврі! І ви запевняєте, що закохані в нього? Я думаю, це буде тільки тактовно. Чи ви не згодні? Навіщо ви за нього виходите? Вона холодно подивилась на Керазерса. Має купу грошей. І мені вже скоро двадцять шість Більше говорити не було про що Кразерс відвіз Беті до будинку і тітки Весіля справили з великою пишністю На тротуарах дорогою до церкви Святої Маргарити юрмився народ Буквально всі члени королівської родини надіслали подарунки Медовий місяць молодята провели на яхті Яку надав їм на цей час свекор Беті Керазерс попросив направити його служити за кордон і був посланий до Риму. Я правильно вгадав, саме там він досконало оволодів Італійською, а потім до Стокгольма. Тут він отримав пост радника і тут написав свої перші розповіді. Можливо, шлюб Бетті розчарував британську публіку, яка чекала від своєї улюблениці більшого. А можливо, просто в ролі молодої дружини. Вона вже не хвилювала властиві її публіці романтичні почуття. Зрозуміло одне – вона швидко перестала привертати загальну увагу. Про неї майже не було чути. Незабаром після весілля прийшла чутка, що вона чекає на дитину. А потім, що дитина народилася мертва. Вона не переставала бувати в товаристві. Гадаю, продовжувала зустрічатися з друзями – але більше не привертала усіх поглядів кожним своїм кроком. Я її тепер дуже рідко бачу на безладних збіговиськах. Казали, що вона стала розсудливою. Запитували якось, як вона ладнає з чоловіком. А вона відповіла, що не ладнає. Незабаром почали пліткувати, ніби Джиммі випиває зайве. А років через два прийшла чутка, що в нього відкрився туберкульоз. Подружжя Уолтон Бернс Провели дві зими у Швейцарії. А потім стало відомо, що вони розлучились і що Бетті оселилась на Родосі. Дивне обрало місце. «Там, мабуть, нудьга смертельна», – казали її друзі. Зараз мало хто її відвідував. А повернувшись, розповідали про красу острова і зачарування неквапливим навколишнім життям. Але, звісно, там дуже самотньо. Дивно, що Бетті така блискуча, така діяльна – Задовольнилася цією тихою пристанью. Вона купила будинок. У неї народися тільки й знайомих, що кілька італійців і чиновників. І по суті немає з ким водити знайомство. Але схоже, вона щаслива. Відвідувачі просто не могли цього збагнути. Однак життя в Лондоні клопітке, а людська пам'ять коротка. Люди перестали цікавитись тікачкою, її забули. А потім місяця зо два до того, як я зустрівся в Римі з Хемфрі, в «Таймс» повідомили про смерть сера Джеймса Велца Бернса, другого баронета. Титулу спадкував його молодший брат, адже ж у Бетті не було дітей. Каразис і після заміжя Бетті продовжував з нею зустрічатись. Щоразу, як він наїжджав до Лондона, вони разом снідали. Вона вміла з легкістю відновлювати дружні стосунки після довгої розлуки, ніби ніякої перерви і не було. Тож, при зустрічі вони не відчували відчуження. Бувало, вона його запитувала, коли ж він одружиться. «Ви ж не стаєте молодшими, Хемврі? Якщо ви незабаром не одружитесь, ви станете на зразок старої діви». «А ви прихильниця шлюбу?» Не дуже великодушне питання адже ж він, як і всі, чув, що з чоловіком у неї не гаразди, але її слова його вразили. Загалом прихильниця, мабуть, невдалий шлюб краще, ніж жодного. Ви чудово знаєте, ніщо на світі не змусить мене одружитись, і знаєте чому. Ну, мій любий, не станете ж ви запевняти, ніби досі закохані в мене? Так, закоханий. «Ви просто дурень!» «Ну і нехай!» Беті посміхнулася йому. Вона дивилась і дражливо, і разом ласкаво. Від її погляду в нього солодко щеміло серце. «Смішно! Він навіть міг точно показати, де ще мить!» «Ви хороший, Хемрі, Самі знаєте, я дуже ніжно до вас ставлюсь, але заміж я за вас не вийшла б, навіть якби була вільна!» Після того, як вона розлучилась з чоловіком і поїхала на Родос, Керазерс з нею більше не бачився. Вона жодного разу не приїжджала до Англії, але вони постійно листувались. «Листи були дивовижні», – сказав він. «Здавалося так, і чуєш її голос. Її листи точно, як вона сама. Тут і розум, і дотепність, і непослідовність, і водночас рідкісна розсудливість». Він запропонував на кілька днів приїхати до неї на Родос, але вона відповіла, що краще не треба. Він зрозумів чому. Всім відомо, що він був шалено в неї закоханий. Всім відомо, що він і зараз закоханий. Він не знав точно, за яких обставин розпрощалося подружжя Олденс Бернс. Можливо, вони розлучились ворогами. Можливо, Бетті побоюється, що його приїзд кине тінь на її добре ім'я. Коли вийшла моя перша книга, вона мені написала чудового листа. Адже ж ви знаєте, цю книгу я присвятив їй. Її. її здивувало, що мої розповіді такі гарні. Усі прийняли їх дуже мило. І вона була в захваті. А я, мабуть, найбільше тішився її радістю. Зрештою ж, я ж не професійний письменник. Я не надаю великого значення літературному успіху. Дурень подумав я. І брехня. Невже він думає, ніби я не помітив, який він самовпевнений від того, що його книги зустрічали прихильним прийомом? За самовладання я його не засуджую, але чого заради так старанно це заперечувати? А ось, що він насолоджується популярністю, яку принесли його книги, головним чином через Бетті, це, безперечно, чиста правда. Він чогось досягнув, Тепер йому було, що їй запропонувати. Він міг принести до її ніг не тільки своє кохання, але й гучне ім'я. Бетті вже не така молода, їй 36, її заміжжя, її життя за кордоном багато змінили. Вона вже не оточена шанувальниками, вона втратила колишній ореол загального замилювання. Їх більше не поділяє непереборна прірва». Він один стільки років залишався їй вірним. Безглуздо їй і далі ховати свою красу і розум, і світську чарівність, ховати на якомусь острові, загубленому в Середземному морі. І вона дуже ніжно ставиться до нього. Хемфрі Керазерса не може бути, щоб її не чіпала його незмінна віденість і життя, яке він тепер може їй запропонувати. Напевно, для неї це дуже привабливо. Він твердо вирішив, що знову попросить її стати його дружиною. Він може звільнитися наприкінці липня. І він написав їй, що має намір провести відпустку на грецьких островах. І якщо вона хоче його побачити, він може зупинитися на день-другий на Родосі. За чутками італійці відкрили там чудовий готель. З делікатністю він згадав про це ніби між іншим – Дипломатична служба навчила його уникати прямолінійності. Ніколи він з доброї волі не поставив би себе в таке становище, з якого не міг би тактовно вивернутись. Беті відповіла йому телеграмою. «Просто чудово, що він приїде на Родос», – писала вона. «І звичайно, він повинен принаймні два тижні поостювати в неї. І нехай телеграфує, з яким пароплавом його зустрічати». Коли корабель увійшов до гавані Єродосу, Керазар збув у низцямі від хвилювання. Цієї ночі він не зімкнув очей. Схопився зранку і дивився, як велично виступає острів із світанкової імли. І сонце сходить над теплим морем. Пароплав став на якір. Назустріч вийшли човни. Спустили трап. Спершись на поручні, Хемрі дивився, як піднімаються по трапі лікар, портові чиновники і низка посланців з готелю. На борту він був єдиний англієць. Він відразу впадав у вічі. Якийсь чоловік, підвівшись на палубі, впевнено підійшов до нього. «Ви містер Керазерс?» «Так». Він хотів був усміхнутися і простягнути руку, але миттєво помітив, що ця людина хоч теж англієць, проте не джентльмен. І, залишаючись надзвичайно чемним, Мимоволі став трохи суховатий. Звичайно, він мені цього не сказав. Але вся сцена видається мені дуже зрозумілою. і Я можу впевнено її описати. Її милість, сподівається, ви не в образі, що вона сама вас не зустріла. Пароплав прибуває рано, а до нашого будинку більше години їхати. Ну, певна річ. Її милість здорова? Так-так, дякую. «Ваші речі складені?» «Так». «Ви мені покажіть, де вони, і я валю якомусь малому принести їх у човен». «З митницею у вас хлопоту не буде. Я це залагодив. І відразу поїдемо». «Ви поснідали?» «Так, дякую вам». За промовою відчували, що ця людина не дуже освічена. Керазерсу невідомо було, хто він такий. Не те, що він тримався невічливо, але в його манері була певна безцеремонність. Каразр знав, що Беті має тут солідний маєток. Можливо, це і керуючий? Він, мабуть, дуже слушний. Віддаючи розпорядженням носіям, він вільно пояснював грецькою мовою. А коли сіли в човен і веслярі попросили прибавки, він сказав їм щось, чому вони всі засміялись. Знизали плечима і сперечатись не стали. Багаж Керазерса на митниці не оглядали. Його запутник обмінявся з чиновниками потисканням рук. І обидва вийшли на залиту сонцем площу, де стояв великий жовтий автомобіль. «Ви самі поведете машину?» – запитав Керазерс. «Я шофер її величності». «Ах, ось як, а я і не знав». Він був одягнений не як водій». Білі парусинові штани – сандалі на босу ногу, біла тенісна сорочка без кроватки з відкритим коміром і солом'яний капелюх. Керазерс насупився. Даремно Беті дозволяє водієві сідати за кермо в такому вигляді. Правда, йому довелося піднятись до світанку і, схоже, їхати до Віли буде спекотно. «Можливо, він носить ліврею?» Він не маленького зросту, хоч і нижче Керазарса, а його – метр вісімдесят два, але плечистий, міцно збудований і видавався кремезним. Чи не товстий, швидше вгодований? Схоже, у нього чудовий апетит, і їсть він на втіху. Ще молодий років тридцять-тридцять один, але вже дуже щільний і колись стане просто тушею. А поки що він чудовий здарувань. «Широке обличчя вкрите темною засмагою. Кирпатий ніс. Вираз обличчя ніби незадоволений. Світлі вуса. Дивно. Керазерсу здавалося, ніби колись він уже бачив цю людину». «А чи давно ви служите її величності?» «Так, можна сказати, давно». Керазерс насупився трохи сильніше. Йому дуже не подобалось, як говорить цей шофер». І чому він не звертається до нього на сер? Мабуть, Бетті дає йому надто багато волі. Дуже на неї схоже не тримати прислугу у строгості. Але це велика помилка. При нагоді треба буде їй натякнути. Він зустрівся очима і шофером. Ніяких сумнівів. У того блиснула весела іскорка. Не зрозуміло чому. Керазерс не уявляв, що в ньому може здатися кумедним. «Це, я гадаю, стародавнє місто хрестоносців, сухо сказав він, показуючи на зубчасті фортечні стіни. «Так, і милість вам покаже. Тут буває дуже багато туристів». Керазерс хотів триматись привітно. Він думав, що можна буде сісти поряд із шофером, а не окремо позаду. І вже збирався це запропонувати» але його не спитали. Шофер наказав носіям скласти валіза Керазерса на заднє сидіння і, сідаючи за кермо, сказав «Залізайте, поїдемо». Керазерс сів поруч із ним і вони покотили білою дорогою вздовж берега. За кілька хвилин вони виїхали з міста. Їхали мовчки. Керазерс тримався із підкресленою гідністю. Він відчував – що шофер схильний до фамільярного звернення і не хотів дати привід. Він лестив себе думкою, що міє змусити тих, хто нижче за нього, знати своє місце. І потай уїдливо посміхався. Не доведеться довго чекати, щоб цей шофер почав величати його сером. Але ранок був чудовий. Біла дорога бігла серед оливкових гаїв. Часом проїжджали повселянські будинки із білими стінами та плоскими дахами. Це нагадувало схід, хвилювало уяву. А попереду чекала Бетті. Керазерс любив, а тому був налаштований доброзичливо до всіх на світі. І закурюючи вирішив з великодушності запропонувати сигарету і шоферу. Зрештою Англія дуже далеко, вони на родосі, та й часи тепер демократичні. Шофер узяв сигарету і зупинив машину, щоб закурити. «А тютюн ви захопили?» раптом запитав він. «Що захопив?» У шофера витягнулося обличчя. «Її величність надсилала вам телеграму. Просила захопити два фунти плеєра. Я для того і годив на митниці, щоб ваш багаж не оглядали. Я не отримував жодної телеграми». «От чорт!» «А навіщо їй милості знадобився тютюн?» – гордо запитав Керазерс. Йому не сподобався вигук водія. Той скоса глянув на нього, погляд явно був зухвалий. І сказав коротко. «Нам тут його не дістати». Він мало-незлісно відкинув єгипетську сигарету, яку дав йому Керазерс, і знову повів машину. Обличчя в нього стало похмуре. Більше він не сказав жодного слова. Керазерс вирішив, що даремно намагався бути товариським. Залишок шляху він не помічав водія. Сидів із крижаним виглядом, який дуже успішно напускав на себе. Коли якийсь нічим примітний англієць звертався до нього, до секретаря британського посольства за допомогою. Якийсь час вони їхали вгору, а ось довга невисока огорожа, Відчинені ворота. Шофер повернув у ворота. Вже приїхали? вигукнув Керазерс. 65 кілометрів за 57 хвилин. Шофер раптом усміхнувся. У нього виявились чудові білі зуби. Непогано, такою-то дорогою. Він пронизливо засигналив. Керазерс задихнувся від хвилювання. Вузькою дорогою під'їхали до білого будинку. У дверях стояла Беті. Керазерс вискочив з машини і поцілував її в обидві щоки. За хвилину він не мав сили заговорити, але несвідомо зазначив, що біля входу витягнувся немолодий дворецький у білих парусинових штанах та два лакеї у національному грецькому вбранні. Вони виглядали пишно і мальовничо. Яку б волю не давала Беті шоферу, в будинку був встановлений порядок, що відповідає її положенню. Через передпокій Беті провела Керазерса у вітальню. Вона була простора, мала низьку стелю і виблені стіни, і Керазерс відразу відчув поєднання розкоші та затишку. Перш за все, підійдіть і помилуйтеся, який вигляд, сказала Бетті. Насамперед, я маю помилуватися вами. Вона була вся в білому, руки, обличчя та шия дуже засмалі, Очі, здається, ще синіше колишнього і сліпуче білі зуби. Вона чудово виглядала, елегантна, підтягнута. Волося завите, нігті на манікюрені. А він занепокоївся, раптом за безтурботне життя на цьому романтичному острові. Вона дозволить собі розпуститись. Слово честі Бетті «Вам не даси більше вісімнадцяти? У чому тут секрет?» «У щасті!» – посміхнулася Бетті. Це боляче кольнуло його. Він зовсім не жадав побачити її дуже щасливою. Він жадав сам дати їй щастя. Але тепер вона неодмінно хотіла вивести його на веранду. Туди вели з вітальні п'ять складних дверей. І від веранди спускався до моря косогір, що пороз оливами. А біля підніжжя пагорба виднілася крихітна бухточка. І там стояв на якорі білий кораблик. За рогом веранди на пагорбі подалі біліли будиночки грецького селища. А ще далі височив увінчений зубчистими стінами середньовічний замок. «Це одна із фортець хрестоносців», – сказала Бетті. «Сьогодні увечері я вас туди завезу». Так, краєвид був невимовний, просто дух захоплювало. Все так мирно і однак сповнене дивної жвавості. Пробуджує не бажання споглядати, а прагне діяти. Сподіваюся, ви благополучно провезли тютюн? Керазерс здригнувся від несподіванки. На жаль, ні, я не отримав телеграми. Але ж я телеграфувала і до посольства, і до Кзельсіору. А я зупинявся у плазі. Який жаль, Альберт буде розлючений. А хто цей Альберт? Він вас привіз. Всі інші сорти йому не подобаються, а плеєр тут не дістати. А шофер? Керазер показав на білий кораблик, що поблискував унизу. Це і є яхта, про яку я чув? Так. Беті купила колись великий каяк і наказала поставити на ньому